Koronavirusa bai, eh? mundu guzia ikaraturik dauka, izen horrek, Zer du berezitasuna birusak? Bueno, ba, berezitasuna da, berria da la. <laughs> berria denez, ba, pizkabat, kezka hori ba, sortzen da, esangoen bueno, okesta. E, eta kezka horrena horrean, ba, bueno, ba, irudi berreinak ikusten ari gara. Egezan, virusa hoek, koronavirusak, azpalditik ezagutzen diren virusak direla. Arnazbideko infekzioak ematen dituzte normalean. Arnazbideko infekzio harinak gehienetan, ez da? E, Hau da, estulpizkabat, mukia, otzeri antzekoa, esan guenok edo, katarroaren antzekoa. E, baina, gertatzen dena da, batzuetan, koronavirus batzuk e, bakarrik gizakiak e, infektatzen, e, infektatzen dituzte la. Beste batzuetan, koronavirusak, Animaliak infektatzen dituzte, izan daitezken azaguzarrak, e, untziak, e, egaztiak, danetarik, ez da? Eta batzuetan, animali horietatik salto egiten du gizakira eta pasatzen da gizakira, gizaki infektatuz. Etoik dira coronavirus barriak. Historian zehar, e, azken e, aurte hauetan ezagutu izan ditugu, beste batzuk adibidez 2002an, egon zan, SARS koronavirusa. 2008an agertu zan beste bat, MERS koronavirusa. Eta orain agertu izan da beste bat, COVID-19 koronavirusa, koronavirus berria huesta. Eta orduan, ematen duen kezkada, alde batetik salto egin duelako animalietatik gizakira. Eta e, gizakian, e, gizakian transmititzeko dela gizakian zartean transmititzeko gaidela. Mm -hmm. Eta ganduzu, behigitasuna dela, unen berezitasuna. Eh, Kezkatzerik bada, egia da, kutsatuen zenbaketa egunez-egun segitzen dugula, hilen zenbaketa ere bai, eh, zinez badira kezkatzeko ahazoiak? Eh, kezkatzeko berria delako, baina egia denez da, eh, ematen duen klinika gehienetan arina dela. Hau da, kutsatuta dauden kasuen laurogeia, edo inkluso gehiago, zintomarik gabekoa da, Edo zintoma harinak bitu. Zer da zintoma harinak? Bauri, otzeri pizka bat, e, ondo ezak, zukar pizka bat, estul lehorra, asko gehiagorik ez. Eta gainera sendatzen dira, berez sendatzen dira. Kasuen, euneko amalaua, edo, garatzen du, e, komplikazio handiago bat, eta da, neumonia. Hau da, biriketako gaizotasun bat. Eta neumonia horiek, ba, larriagoak dira, logikoa den bezala. Eta gero badago, porcentaje txiki bat euneko bosta, neumonia hori kal, e, em, areago tu edo kaltetu egiten dana. ezta ba, Beste organo batzuk, birikies aparte, beste organo batzuk kaltetzen direlako badibidez, gibela eta bar. Eta horiek dira, pertsona horiek euneko bost hori da, aldiberean baita ere beste gaisotasun batzuk dituztenak. Esate baterako, ba, bihotzeko arazoak dituzte lako, edo mm, gibeleko arazoak dituzte lako, edo biriketako arazoak dituzte lako, edo e, minbizia dutelako, edo trasplanteak dituzte lako. Eta paziente hoiek dira benetan, hil zenari direnak, adineko pertsonak dira, gehienetan, zergatik, ba, bere, sistema inmunea, hau da, e, mikroorganizmotatik edo e, ba, e, infekzioetatik, babesteko sistema hori haulduta dutelako. Jende horiek dira beraz, gehien ahizuko dutenak, ezkatzeko dutenak, eta... Pentsatzen da Euskal Herria iritsiko dela ala izter, ez da jazoinik ala ez gertatzeko. Maila pertsonalean, Bye. zer, zer behar dute alako eh, ahizku gehiago duten niendek? Bueno, e, a ber, e, Euskal Herria era hile galtzea, ba, probable nada logikoa den bezala. Baina beste inguruko lurraldetan ikustenari delako, ez eta noiz, e, ona baitere noizketa hilatuko da. Zer egin beharko den, bueno, ba, a ber, babes neurriak, babes neurri printzipalenak zeintzu dira, alde batetik, arnaz bidetik transmititzen den virus bat da, ezta? Hor duan, e, e, virus horren, saiesteko e, virus hori arnaz bidetik sartzea, aukera ez barriinak daude, albetetik batetik, e, aukitzen baliaba gara pertsona batekin estula egiten dagoena, doministikoak egiten dagoena eta bar oso hurbil egotea. eta hurbiltasun hori zer da metro bateko hurbiltasuna eh errespetatzea, ezta? Horrela ba, metro bat baliaba dago pertsonen artean, ba esangoenuke genuke, aukera gutxiago dekola virusak gure barnera sartzeko. Beste aukera batzuk eta beste garra kausagarrenditzu bat da e, Eskuen higiene, eskuen garbitetan. Zergatik, ba, estule egiten dugunean, doministikoak egiten ditugunean, zerritan eskua jartzen dugu hauaren aurrean. Eta hori, ez dago gondue ginda. Jarri barko genuke gehiago ukondoa edo. Zertarako, ba, estule egiterakoan, doministikoak egiterakoan, arroparen gainean egiteko. Eskuaren gainean egiten malin badugu, gero eskuan gelditzen diren e, zipristi noiek, arna zipristi noiek kanporatzen kampo, e, ditugunak, eskuetan ekel dira eta e, gero ukitzen joaten garelako edo zein gauza, boligrafua, mobilia edo gauza, ezta, eta horrela edatzen dugulako nola baitezateko virus hori. E, hori beraz pertsona bakoitzak egin dezakena, maila handiagoan, egialdeek, eh, agintariek, nolako neurriak hartu behar lituzkete kutsa mugatzeko? Pizka bueno, ba, bat ikusten ari garena e, zer da e, pertsona bat kutsatua dagoenean mm, aliketarinen identifikatzea. Eta da, ospitalera joaten da eta ospitaleran e, test harinbatekin identifikatzen dute ea koronavirus berri honekin kutsatua dagoen algez. Eta kutsatua baldin badago zer egiten zaio, bueno ba, normalean maskarilla bat jartzen zaio, zertarako maskarilla horrekin, hagoan jartzen zaion maskarilla horrekin, ondo kopertsonak esezkutzatzeko. Mai. Eta aliberean bak kontrol pean jartzea ikustea, baitere beste arrisku arriskofaktorik duen, beste kaliixotasun batzuk dituen eta agian izan daiteke euneko bosteko proportzio hori, Oea, hau da larritasun altua haua izan dezaken gaixotasun hori, Ez deneta, persona eta pertsona bat baldin bada, e, ez baldin badauka beste aurrekaririk, beste infekzio motarik, ez ezer, ba seguraski berez zendatuko den infekzio bat izango delako. Uh -huh. e, Denbora luzean, pentsatzen alda, coronavirusa hor geldituko dela edo desagertzen alda, zenbait demoraren buruan? Bueno, inork ez daki orain goz bete hilabete pasatu dira, ezagutu berri zenetik orain arte. Eta inork ez daki oso ondo zein izango daen bere evoluzioa, bere garapena. Lehen haipatu izan dudan e, beste coronavirus hoiekin, balibidez SARS. SARS hori 2002an sortu zanean, 2002an, 2002an, 2002an, hainbat pertsonak utzatogin zituen, mundu osoan zehaz, baina bezagertu egin zan. MERS koronavirusa 2002an agertu zana, Ba, oraingoz gure artean dago, kasu gutxi ematen ditu, bereziki Saudi Arabian agertzen ari den virus bat da, eta mugatuta dago. Honekin inork ez dakioso ondo zerbertatuko den, badirudi zabaltzen ari dela mundutik, ezta eta bueno, ba, hainbat egin dituelako eta hainbat lurraletan agertzen ari delako eta lurralde gehiago baiterez guraezki kutsatu egingo dituela. Nikuste dut hilabete batzuk oraingoz egongo garela virus honekin. Andik aurrera, baina ork ez oso ondo zein izango den bere evoluzioa. Sendagai mm. bat edo txecto bat e, asmatzea e, izaiten alda atera bat? Bai, horretan e, probatzen ari dira. E, zendagaiak bilatzen ari dira. E, ez daiz hainerreza zenagaiak da bilatzea egun batetik bestera, eta gauza bera tzertoekin badaude probatzen hainbat e, gertatzen banana hori baita ere denbora bat behar duela. hitz egiten da tzertoa orain laborategian probatzen ari dira, tzerto ezberdinak edo molekula ezberdinak, e, parte ezberdinak birusaren parte ezberdinak izan daitezkenak aproposak hori egiteko, Eta txertori gero probatu egin behar dute, lehenengo laborategi mailean eta gero ja pazientekin. E, espero dana da, emendik hilabete batzuetara, hau da, hitz egiten da, urte terdi, ero incluso bi urte, e, txertori ez da egongo merkatuan, zeden eta aldez horretik, zi urtatu egin behar da, ba, e, egongo den txertori, segurua dala, Hauda, pertsona guztiei edo pertsonei uh -huh. eman alzaiela eta ez daudela algo ondoriorik eta, eta efikasa dala eta da eraginkorra dala virus horren kontra uh -huh. eta hori alde zaurretik probatu behar da merkatuan egon arte baina esan bezala e, gutzienez ila, e, urte terdi edo bi urte beharko da txertori ondo dena ondo baldin badua merkatuan egoteko uh -huh. e, Bukatzeko zurekin e, mehagur bada ka begiratuta nola tratatua izan den orain artete e, mediatikoki e, virus e, hori e, jaugu egeguez egun e, kontatzen ditugu e, kutxeatuak direnak hiltzen direnak. Bada kritikarik egiteko eta bidek beharbada aleta sobera, sobera jo dute Nik uste dut alarmismo gehi egizkoa dala, ezta, da? pizkabat e, geizten joan bergara. E, era batean egia da ez genekiela zer zan, eta hori gama, bueno, aztertu egin berzan virus hori ikusi egin berzan zan, zemat kasua ziren, zemat hil dako eta bar, baina ikusten ari garen apila beteaguetan, ba, bueno, e, dinamika berdina duela, ezta, antzeko dinamika duela, antzeko portaera e, izaten ari dala. Etor duan, ba, bueno, nik uste dut edabideak, ba, pizkabat baitere alarmismo hori geisten joan behar direla. Da. Egia da, alde bat etik informatu erin behar dutela, e, azaldu behar dutela zer gertatzen den e, lurralde guztietan, errealde guztietan, baina nik dut dut bat hori kezka hori gutzituz, esango genuk, eta alarmismo hori gutzituz. Maiderki ba saiatu gara aurren egiten goizontan Miren Basaraz mikro, mikrobiologiako irakaslea zara e, Euskal Herriko Unibertsitatean e, leioan nikuste hori da Leioan bai pelikuntzako fakultatean bai Ara Baxetasun hauek emanik milesker bestaldi bat arte Miles per